і подався до міста. Незабаром визначив приземлився біля Домброви-Гурнічої у 128 кілометрах від Кракова. У Верхній сілезії міста поруч, між ними ходять трамваї. Я подумав, розповідає Гроза, у трамваї безпечніше. Добрався до Сосновця, Вийшов на базарній площі. Побачив ресторан із написами метровими літрами «Нурфюрдойче», тобто тільки для німців. Зайшов, підкріпився, розрахувався рейхсмарками, поблукав по місту. За сквериком на Модровгасе впали в око з дитинства букви, вивіска «Український...» Допомоговий комітет. Ну, ясно, кому цей комітет допомагає. А я хіба не потребую допомоги? Недовго думаючи, вриваюсь туди. За столом якийсь тип у вишиваній сородці. Я до нього. Сидете тут у тилу, як у Христа за пазухою. А нам, постраждалим від совєтів, хоч пропадай. «Заспокойтесь, добродію!» – приклав руку до серця панок. «Розповідайте, що до чого?» Я й видав свою легенду. Мовляв, родом із Підволочиська. Працював у Львові. За переконанням – націоналіст. Тікав від совєтів. І ось, будь ласка, без грошей, без роботи. Видно одразу, що хороший чоловік». Розцвів, панок. Допоможемо. Дав мені грошей, компенсацію за збитки, яких нібито я зазнав під час поспішного драп-маршу, продовольчі картки, і додав. Підеш, хлопче, востхюте, на завод. По нашій рекомендації. Потім щось ліпше підшукаємо. Макітра у тебе бать варить. Стараюсь, пане комендант. З Богом. За рекомендацією комітету, Олексія того ж дня зарахували на роботу. Поставили у цех відрізати трубки-детонатори для снарядів. Незабаром він налагодив контакт з польськими патріотами. Один із них познайомив грозу з контрабандистами. Ті знали всі ходи і виходи, Регулярно переходили кордон, переправляючи з Рейху у генерал-губернаторство і назад дефіцитні товари. Вони ж допомогли Олексію дістатись до Кракова. У санку Олексія привів Генрик Малик, син Станіслава. Наша група. Голос – не тільки мій псевдо, а й кодова назва нашої групи. Кожна радіограма передана у центр за підписом «Голос», сконцентрована праця, риск не одного, а всіх членів групи. Нас готували окремо, у різних місцях. І до зустрічі на початку липня 1944 року ми зовсім не знали один одного. Перше моє знайомство з грозою і грушею було заочним. Офіцер із штабу фронту Скупо повідомив біографічні дані моїх майбутніх товаришів. Гроза, Олексій. Комсомолець із Кірвоградщини. Молодий та вже стріляний. Був секретарем райкому комсомолу. В армії ще до війни закінчив школу зв'язку. На фронті командував взводом. Потрапляв в оточення і вибирався з нього. В тилу гітлерівців Організував диверсійну молодіжну групу. Став її комісаром. Що таке гестапо, знає не з розповідей і фільмів. У бою був схоплений, зазнав тортур, утік, воював у партизанському загоні. Після визволення Кіровоградщини знову працював секретарем райкому комсомолу. Єфрейтор Груша, Анка, Теж була комсомольським вожаком. Прийшла в армію по комсомольській путівці, закінчила школу радистів,